Beatriz Zabaleta. Ongi etorria guztioi. Gasteizko autobus geltoki berriari buruzko xehetasun gehiago ezagutu ditugok. Kristalesko eraikin lauki bat izango da, 13.000 metro kuadro inguruko lursaila harpatuko duena eta etorkizun argirik gabekoa. Izan ere, geltoki termo errepidez bestalde dago aurreikusita. Eta hortzen bildu asmo dituzte gazteizen, garraio publiko guztia, alegia autobusrren eta gainerakoak ikusegin beharko etorkizunean zer gertatzen den gaur aurkezu duten erekin horrekin. Iruinean taksisteek prestakuntza ikaskara bereziak jaso dituzte, ze 2009an. Kultura eta turismo gaietan trebatu dituzte, turistekin harreman gehiago izan dezaten eta txango turistikoak ere hasi dira eskaintzen. Iparraldean irakasleak dira prestakuntza berezia jasotutenak, kasu honetan ikasleak pilotari buruz dituzten zalantza guztiak argitzeko. Bizkaiko txakolinaeko izleaak iazko balantze aurkezu dute, ona bai kalitatez, baita kantitatez ere, milioi bat litroko muga pasado duteia da Bizkaian eta datua gaur Donostiako udalak emandigu langabeziak behera egin zuen irian pasaden abenduan eta aspaldeko partez 9000 langabe baino gutxiago zenbatu zituzten Donostian. eta duela hiru ordu orden pasatxo arratsaldeko ordu batak eta laurdenetan errauztu dituz zen Burgosen San Jose ehostetxean 35 urteko Juan Jose Rodrigo, Eta hogeitasi urteko Daniel Rodrigo atzo paleentzian, Kagabakas mendian hila aurkitu zituzen bi mendizaleak GBA bi nahi Bilbortadarrak.